יחזקאל, פרק י"ז ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, חוד חידה ומשול משל אל בית ישראל, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנשר הגדול גדול הכנפיים, ערך האבר מלא הנוצה, אשר לו לא הרקמה, בא אל הלבנון, ויקח את צמרת הארז.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 ויהי נשר אחד גדול, גדול כנפיים ורב נוצה. והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו, ודליותיו שילחה לו, להשקות אותה מערוגות מטעה. אל שדה טוב, אל מים רבים השתולה, לעשות ענף ולשאת פרי, להיות לגפן אדרת. אמור, כה אמר אדוני אלוהים, תצלח? הלו את שרשיה ינתק, ואת פריה יכוסס ויבש, כל תרפי צמחה תיבש, ולא בזרוע גדולה ובעם רב, למסעות אותה משרשיה. והנה שתולה, התצלח? הלוא חגעת ברוח הקדים, תיבש יבוש, על ערוגות צמחה תיבש. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, אמור לה לבית המרי, הלא ידעתם מה אלה? אמור. הנה בא מלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה, ויבא אותם אליו בבלה. ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו באללה, ואת אילי הארץ לקח. להיות ממלכה שפלה לבלתי התנשא, לשמור את בריתו לעומדה. וימרוד בו, לשלוח מלאכיו מצרים, לתת לו סוסים ועם רב. היצלח? הימלט העושה אלה? והפר ברית ונמלט? חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא במקום המלך הממליך אותו, אשר בזה את אלתו, ואשר הפר את בריתו, איתו ותוך בבל ימות. ולא בחיל גדול, ובקהל רב, יעשה אותו פרעה במלחמה, בשפוך סוללה, ובבנות דייק להחרית נפשות רבות.